ami segít tégünk és a mi lelkünk az Úrtól, aki teremtett, megtart és igazta mindeneket. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és ami Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Ezjük el, kedves esvére, kis kentis a 135. Zsoltár első versének az elénekésével. Áldjátok az Úr nevét, akik néki szolgáltak. Olgassuk, mert testvérek, ugye ahogyan írva található a Márk evangélium a második részében, 18. és következő versekben, eképpen. A János és a farizeusok tanítványai pedig bőtölnek vala. Oda menének azért és mondának néki, mi az oka, hogy Jánosnak és a farizeusoknak tanítványai bőtölnek, a te tanítványai pedig nem bőtölnek. Jézus pedig mondanék, a vagy bőjtölheti a vőlegény népe, amíg velük van a vőlegény. Ameddig a vőlegény velük van, nem bőjtölhetnek. De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor bőjtölni fognak azokon a napokon. Senki sem var pedig új poztóból foltott óruhára. Máskülönben, ami azt kitoldaná, még kiszakít belőle, az új a régiből, és nagyobb szakadás lesz. És senki sem tölt új borc régi tömlőkbe. Különben az új bor a tömlőket szétszakítja. A bor is kiömlik, a tömlők is elpusztulnak. Hanem az új borc új tömlőkbe kell tölteni. Istennek áldása legyen az ő szent igének a hallgatásán, és szívünk a fogadásán. Imádkoztunk testvérek! Felséges Istenünk, édesatyánk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk újból a Te szent házadban, ahol annyi áldásban, örömben, vigasztalásban, kegyelemben volt már részünk, és köszönjük Néked, Urunk, hogy úgy lehetünk itt, azzal a boldog bizonyossággal és tudattal, hogy Te magad jelen vagy, hiszen Te hívtál bennünket. Amikor fölébredtünk, és amikor arra gondoltunk, hogy vasárnap van, és templom van, és Isten tisztelet van, akkor, Urunk, kiszik, hogy ez mind a Te szent lelkednek a munkája volt bennünk. Te mondtad, hogy jöjjünk el ide, mert Neked van mondani valód, ami számunkra. Köszönjük Néked előre is, Urunk, hogy gondoskodsz rólunk, Hogy a Te ígédet hirdettet közöttünk. És köszönjük, Urunk, hogy a Te ígédben minnyájan tudomásul vehetjük a Te szeretetedet, a Te jelenlétedet, a Te áldásodat. Mi, amikor jövünk, Urunk, nem is tudunk mást hozni elébet, csak ami megfáradt életünket, ami tele van mindenféle nyomorúsággal, hitványsággal, csak ami az elmúlt hét folyamán is megterhelt bennünket, de köszönjük, hogy így is ide fogad, hiszen a te hívásod ott cseng a fülünkben, amikor azt mondod, hogy jöjjetek én hozzám minnyája, akik megfáradhatok, és megvagytok terhelő. És téged tégedet, tudunk. hadd legyen nekünk valóban találkozásunk teveled. veled. A te láthatatlan, de élő valóságot hadd hassa át. Nem csak a tudatunkat, hanem az érzéseinket, az egész lényünket is. És amikor a te ígét hangzik, Urunk, hadd munkálkodjék, ugyanakkor a te szent lelked is. És tegye a számunkra élővé, hatóvá a te beszédedet. Hatalommá, amelyik megragadja az életünket. Így kérjük a te áldó kegyelmetet erre a mostani Isten szeremetbe is, dícsérve és magasztalva a te szent nevedet, a Jézus Krisztus által. Ámen. Mindnyájan védkezünk és zűkölködünk az Isten dicsős dicsősége nélkül, megigazulni pedig csak ingyen az ő kegyelméből tudunk a Jézus Krisztusban való váltság által. Úrunk, Istenünk gyermekeiként állunk előtted, azzal az alázatos kéréssel, hogy szólíts meg bennünket, és taníts minket, olyan nagy szükségünk van a te szabadra, a te bölcsességedre. Hadd legyen hát, Úrunk, a te ígéd világosság, ami számunkra. A Jézus Krisztus által. Ámen. Kedves testvérek istenek, az az igéje, amelynek alapjános ő szabát szeretném mostan hirdetni közöttetek, írva található a Máté Evangélium a hatodik részének, a 16., 17. és 18. verseiben a következőképpen. Amikor bőjtöltök, ne legyen komora nézéstek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők bőjtölnek. Bizony, mondom néktek, elvették jutalmogat. Te pedig, amikor böjtölsz, kend meg a te fejedet és a te orcádat most meg. Hogy ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te atyád, aki titkon van. És a te atyád, aki titkon néz, megfizetnéked nyilván. Eddig a személy. <tos> <tos> Kedves testvéreim, a keresztény egyházakhoz tartozó emberekben több kevesebb bizonytalansággal él az a köztudat, hogy a husvét előtti néhány hetet az úgynevezett nagybőgy idejének szokták nevezni. Ezzel kapcsolatosan azután még sokkal nagyobb bizonytalanságban, a tekintetben, hogy hát micsoda egyáltalán az a lelki gyakorlat, vagy az a kegyességi gyakorlat amit úgy neveznek, hogy bőjt. Mit jelent egyáltalán bőjtölni? Múltkor egy édesanyja jött hozzám, és elmondotta, hogy a gyermekei megvannak hívva egy vidám társaságba, de hát éppen nagy bőjt lévén szabad-e ezeknek a gyermekeknek, hívő szülői gyermekeinek oda elmenni, és hogyha már elmennek, szabad-e nekik ottan táncolni? Vagy például a múltkor éppen úrvacsorát vittem egy beteghez, és az a beteg egyszerre nagy zavarba jutott, és azt mondotta, de kérem, én ma reggel már ettem, vehetek azért úrvacsorát? Egy társaságban beszélgettünk ezekről a kérdésekről, és akkor valaki kijelentette, mi pénteken sohasem eszünk hús. Valaki pedig így szólt hozzá ugyanehhez a témához, én nagypénteken egész nap bőtök. Most tehát testvérek, hogyan viszonyulunk mi evangéliumi keresztjének a bőtnek a kérdéséhez? A római katolikus atyánk fiaik számára az Egyház pontos előírásokban tudtul adja, hogy mit kell cselekedni ilyenkor, mit szabad és mit nem szabad, és mely napokat kell bőti napokként megtartani. A Jézus korabeli zsidóságban is egészen részletes és pontos szabályok írták elő a bőtölésnek a módját és az idejét. A mi egyházunkban azonban se az elmélete, se a gyakorlata nincs megszabva a bőtölésnek. Mi hát itt a helyes magatartás? Van bőjt egyáltalán, vagy pedig nincs. Nos, hát, kedves testvérek, Jézusnak a felolvasott szabaigól legelőször is az tűnik ki, hogy van. Tehát igenis van bőjt. Azért beszél róla Jézus. Még pedig nagy általánosságban úgy is, lehet, úgy is lehetne mondani, hogy kétféle formája lehetséges a bőjtölésnek. Lehet olyan bőtölés, amikor valaki önként mond le valamiről, valamilyen ételnek, valamilyen italnak az élvezetére, vagy talán a dohányzásról, vagy egy vidám társaságban való részvételről. Teljesen önkénten vállal a megszokott életrendjében bizonyos korlákozásokat, bizonyos megszűkítéseket, bizonyos taparékosságot, és azt mondja, hogy most ezt nem teszem. Hogy miért arról majd mindjárt beszélni fogunk később. Van azután olyan bőtölés, amikor valaki nem azért bőjtől, mert önként vállalta ezt a bőtölést, hanem azért, mert muszáj néki. Nem azért mond le valamiről, szórakozásról, vagy ételről, vagy bármi másról, mert hát ez önként én így tartja jónak a maga számára, hanem úgy alakultak az élet körülményei, hogy kénytelen vele. Ez az az eset, amire Jézus azt mondja, elvétetik tőlük a vőlegét. Tehát amikor elvétetik az embertől valaki, vagy valami, aki, vagy ami egyébként nagyon hozzátartozott az életéhez, nagyon kedves volt, nagyon drága volt, nagyon jó volt és nagyon szép volt. De ez most elvétedik az életét. Például, amikor haláleset által elvétetik egy asszonynak a férje. És akkor bizony egy hosszú és keserves bőti időszak kezdődik a hátramaradott özvegy számára. Vagy amikor, ami éppen mostanában történik az egyik családban, betegség által elvétetik az édesanyának az egészsége hosszú, kínos, fájdalmas betegség által. És bizony ilyenkor a kényszerű bőjtnek a fájó terhét vele együtt az egész család kénytelen hordozni. Vagy amikor például, ami szintén gyakori családi konfliktusban elvétetik a házas életnek a boldogság, és akkor a szenvedő házastárs, kénytelen nélkülözni egy ideig, vagy talán hosszabb ideig is a társának a gyöngétségét, a szeretetét, a mellette állását. Ez is egy kényszerű, bőnyi időszak. Vagy amikor valakinek anyagilag rendül meg a lét alapja. Úgyhogy sok mindenről le kell mondania, és másképpen kell berendezni az egész életformáját, mint ahogyan addig volt, és az egész élet, élete körül Szorosabbra kell húzni a derékszíját. Nos, hát ez is egy bizonyos formája a kényszerű bőtölésnek. A bőt tehát mindenképpen lemondás. Akár önként vállalja az ember, akár pedig kényszerűségtől. Mind a kétféle bőtre egyaránt érvényes az, amit Jézus így mondhat ha bőjtöltök, ne legyen komorati nézések, mint a képmutatókét, akik eltorzítják az arcukat, hogy, hogy lássák az emberek, hogy ők mennyire bőjtölnek. És különösen vonatkozik eszesvérek, elsősorban talán így mondhatnám, a kényszerű bőjtörése, amikor elvétetik a bőlegét, amikor valamiben hiányt kell szenvednie valakinek. Akkor különösen <külön> ne legyen komora nézésetek, és ne úgy bőjtöljetek, hogy eltorzul az orcátok, hogy lássák az emberek. Mert egy, <coughs> egy veszteség fölötti fájdalom nem tartozik az emberekre. Senni közük hozzá. Nem olyan mutatvány dolog az, amit az életünknek ugye kivakatába kellene odaállítani, hogy na most ezt lássa mindenki. Csodálkozzék rajta, hogy mi mennyire bőjtölünk és hogy részvétet keltsünk magunk iránt, az emberekben. Mert testvérek, aki a maga fájdalmának, aki a maga kényszerű bőjtjének az állandó hangosztatásával önmagarak mártír koszorút a fejére, azt senki nem tartja igazán mártírnak. És amikor valaki a maga gondjainak a panaszolkodásával, elpanaszolásával Humorábrázattal terhére van a többi embereknek, és, és e, sajnáltatja magát. Azt nem sajnálja igazában véve senki. Legfőjebb lesajnálja. <há> Aki a maga lelki sebeivel sebez állandóan más embereket, annak a sebeit nem igyekszik bekötni komolyan senki. Aki mindig csak a maga problémájával foglalkoztatja a többi embereket maga körül, annak a problémájával nem szívesen foglalkoznak a többi ember. Aki a maga fájdalmas hanglatával mintegy rátelepszik a barátaira, a kollégáira, vagy a családtagjaira, az elől rendszerint elmenekülnek a barátai, a kollégái és a családtagjai. Tehát, amikor bőritöltök akkor ne legyen komor a nézésetek. Akkor ne úgy böjtöljetek, hogy lássát az emberek, hogy ti most mennyire bőtölt. Ne félre, egyáltalán nem arról van szó, hogy a bőtölő ember, a szenvedő ember soha ne ünse ki a szíve fájdalmát valaki előtt. Sőt, ez nagyon is jó dolog, és ez nagyon is szükséges egymás terhét hordozzátok, mondja az íge is. Tehát nagyon jó dolog az, hogyha van egy lelki testé, hogyha van egy lelki gondozó, egy lelki pásztor, akivel a kényszerű bőjt, minden keserűségét és minden problémáját alaposan meg lehet beszélni. A léleknek ez a kiöntése, a lélek fájdalmának ez a kiöntése már magában véve is bizonyos megkönnyebbülést hoz az ember számára. Egy ember előtt, hogyha kijöntöd ezt. Tehát egy ember igenis lássa azt a komor ábrázatot. De ne az emberek. Jézus is így mondja, hogy ne az emberek lássák. Egy ember láthatja az egészen más. A lelki gondozó, az csak. De ne az emberek nem eh, fontos mutogatni a mi bajainkat, és a mi fájdalmainkat, és a mi problémáinkat az emberek előtt. Nem rájuk tartozik, hanem az Istenre. És ezért mondja itten Jézus, hogy amikor te bőjtölsz, akkor kendd meg a fejedet. és most meg az arcodat, hogy ne az emberek lássák a te bőjtölésedet, hanem a te atyád, aki titkon néz, a fejnek a megkenése. Ezt eskérek az ünnepi hangulatnak a kifejezése. A lakodalomba menő ember szokta megkenni a fejét abban az időben, amikor Jézus mondotta valamilyen jó illó olajjal, mint ahogyan ma. És ha társaságba megy valaki, akkor egy kicsit kiillatosítja magát az asszonyok például a nőt. Tehát az ünnepi hangulatnak a kifejezés. És most meg az arcodat, azt jelenti, mosd le a könnyeidet. Mosd le a könnyeidet. És úgy lépj az emberek elé, mint aki derülsen néz rájuk. Bár hogyha belül bőjtöl, titokban elrejt a lelke mélyét, és a fájdalmát azelőtt az Isten előtt fordozza, aki titokban, aki csendben néz. Lá, minden, És ez elég. Nem kell, hogy az emberek lássák. Elég, ha az Isten látja. Az elrejtett, az így emberek elől elrejtett szenvedés csak annál jobban lelepleződik az Isten előtt. És hogyha mosolyog az arc, és derűsen tekintenek körül a szemek, miközben harcok dúlnak a szívben, akkor ez úgy lehetséges, hogy az ember hallott egy üzenetet, az, hogy minden javukra van azoknak, akik az Isten szereti. Minden, a legkeservesebb bőjt is javukra van azoknak, akik az Isten szereti. Tehát testvérek, lehet bőjtölni ragyogó arccal is eltorzult ábrázat helyett és ujjongó dicséretmondással is panaszolkodó Jeremiádok helyett, ha tudom, hogy Isten az Atyám. Így bőjtöljön hát, akinek bőjtölnie kell. Mert testvérek, <tosz> A bőjtölésnek mindig van egy nagy veszedelme, mégpedig a képmutatás. Ezért mondja Jézus, hogy ne úgy bőjtöljetek, mint a képmutatók. Ne úgy. És ez a képmutatás, ez a veszedelem különösen azokat az embereket fenyegeti elsősorban, akik most megint visszatérünk, az önkéntes bőjtölést vállalják. Tehát akik önként mondanak le valamilyen ételről, italról, szórakozásról, vagy bármi egyéből. És ez a képmutatóskodás a bőjtölépben éppen abban áll, hogy az ember bizonyos vallásos formaságoknak a megtartásával is, önmagára erőszakolásával, vallásosabbnak, hívőbbnek, kegyesebbnek látszik, vagy más emberek előtt, vagy önmaga előtt, mint amilyen a valóságban. Az ember szinte mint egy szemlélőjévé válik a saját kegyességének. És azt képzeli, hogy így most majd az Istennek is jobban fog tetszeni. Hát a testvérek, mit tetszhetnék az Istennek abban, hogy valaki pénteken nem eszik hús. De mi tetszhetnék Istennek abban, hogy valaki nagypénteken egyetlen egy cigarettát nem szív el? Mi ebben az Istennek tetszünk? Én nem tudom elhinni azt, hogy az az Isten, aki a Jézus által így tanított bennünket imádkozni, hogy ami mindennapi kenyerünket ad meg minékünk ma, az az Isten, aki a Jézus által a pusztában ötezer éhező embert lakatott jól, hogy ez az Isten valami különlegesetben kedvételné abban, hogyha valaki éhezéssel gyötri a testét. És mondjátok, mennyiben válik jobb keresztjénné az az ember, aki mondjuk az éles nyelvével már nagyon sok sebet vágott másokon, ha akár az egész nagybőnyt idejére lemond minden húsételnek az evéséről. Az ilyen embernek ne a gyomra jön, hanem a nyelve. Tudjátok, mi a baj az egész bőjtölési kérdéssel? Az, amit Jézus mond. Hogy mi mindig a régi ruhára akarunk valami új foltot várni. Amikor már nagyon szakadozott a régi énünk, és már nagyon kilátszik a hitványsága, és a kereszténytelen mi volta, akkor oda gyorsan megpróbálunk valami is keresztjén mászt kenni. Megpróbálunk valami vallásos formaságnak a foltját oda varni és azzal betakarni azt a hiányosságot. Pedig Isten olyan határozottan megmondotta nékünk, hogy őnéki nem a mi áldozatunk kell, és nem a mi lemondásunk kell, Néki a mi szívünkkel. Azzal, hogy bizonyos vallásos formaságok és előírások közé szorítod be az életedet, ezzel az életed tartalma még nem változik semmit. A formáknak, bármilyen kegyességi formáknak a megtartása nem tesz senkit jobb keresztényni. Nem csak, hogy jobb keresztény, de egyáltalán keresztény. Sőt, Jézus éppen mindenféle vallásos formaság alól akar fölszabadítani bennünket végre. Éppen ezekben a szavakban is, amiket a bőtöréssel kapcsolatosan elmond. Tehát a bőtnek egyáltalán nem az a lényege, hogy bizonyos napokon bizonyos dolgokat megvontok magatoktól, disznóhúst nem eztek, de halat igen. Hát mi ebben a jó? Nem táncoltok, mert történetesen éppen nagy bőjt van, de ugyanolyan irigyek, és ugyanolyan önzők maradtok, mint amilyenek szoktatok lenni, hát mi ebben a jó? Nem reggeliztek orvacsora osztás előtt, és azután az üres gyomortól szédelgő fejjel nem tudtok odafigyelni a predikációra. Hát mi ebben a jó? ezeknek a formaságoknak semmi, a pillanágon semmi értelmit nincsen. Ne így bőjtöljenek! Hallgassátok csak, hogy mondotta, Isten már az Ó Testamentumban, próféta proféta által azt mondja, hát ilyen a bő, amelyet én kedvelek, és olyan a nap, amelyen ember lelkét A Avagy ha mint káka lehajtja fejét, és zsákot és hangvat terít maga alá ezt nevezeté bőjtnek és az Úr előtt kedves napnak. Nos, tehát akkor azt következnék ebből, hogy semmi értelme nincsen a bőjtnek? Azt következnék ebből, hogy tehát akkor most már nem is kell bőjtölni és nem is kell lemondani? és nincs is szükség, nem jó dolog az, ha az ember megtartóztatja magát valamitől. Nem ez következik, testvérek. Persze, hogy jó a bőny. Persze, hogy jó a lemondás és az embernek valamitől való megtartóztatása. De ezt senki számára szabályban előírni nem lehet. Különösen annak a tartalmát. Mert ez a legfontosabb, a lényeg maga. A bőjtnek a lényege nem maga a lemondás, éppen megfordítva fölszabadulás. Fölszabadulás a, a megkötözötségek alól. Tehát arról kell lemondani tudni, ami már azzal a veszéllyel jár, hogy megkötözöttségben tartja az ember. Tehát nagyon is hasznos lelki gyakorlat a bőjt, amelyikben arra gyakorolja az ember magát, hogy ura legyen a saját kívánságainak, testi-lelki vágyainak, fantáziájának és minden egyébnek, nem pedig rabszolgálja. És amikor valamiféle kívánság, vagy vágy, vagy fantáziakép eluralkodik az emberen, akkor van hely a hőjnek. És a mikorunkban ez különösen nagyon fontos, mert ma éppen arról van szó, hogy az emberek szinte játékszerévé válnak a saját kívánságaiknak és vágyaiknak. Az igazi hit abban is megnyilatkozik, hogy képessé teszi az embert arra, hogy a vágyait és a kívánságait megfékezse. Lehet, hogy valami ételről, vagy italról, vagy szórakozásról kell lemondani a valakinek. Kétségtelen dolog, hogyha ez már túlságosan eluralkodik rajta, és túlságosan szenvedélyévé kezd válni. De az is lehetséges, hogy valami egészen másfajta élvezetek ellen kell fölvennie a főjtnek a tisztelmét. Például a rádió, vagy a televízió ellen, amelyik már egyetlen nyugodt, békés elcsendesedése alkalmas percet nem hagy valakinek. Vagy talán éppen a sportőrület ellen, amelyik az embernek már az egész érzeleme világát lekötve tartja. Vagy talán az ábrándozó fantázia képek ellen, amelyek egészen megülték már a lelkét. Tehát mindenféle testi és lelki vágy ellen, ami azzal a veszéllyel fenyeget, hogy szenvedélyévé válik az embernek. De egy testvérek mindenkinek elsősorban önmagát kell megpróbálnia, hogy milyen megkötözötségei vannak, amiből föl kell szabadulnia ahhoz, hogy teljes emberként élhessen. Nincs általános sémája a bőjtölésnek. Ki ki arra vonatkoztassa, ami a szabadságában és a lelki függetlenségében akadályozza, gátolja, korlátozza. Mert a bőjtben nem bizonyos vallásos formaságoknak a megtartásáról van szó, hanem szabadságról van. Lelki függetlenségről van szó. Testet, lelket megkötöző, gúzsba kötő, megnyomorító, rossz szokásoknak és megkötözöttségeknek, a békjóitól való fölszabadulásról van szó. Ezért nincs tehát sem időhöz kötve, sem napokhoz kötve, sem pedig semmiféle formához nincsen kötve. Mindenkinek, magának kell eldöntenie, hogy mikor és hogyan bőjtől, és miben kell bőtölnie. És testvérek, ugyanez érvényes az úgynevezett kényszerű bőtölésre is. Azért ne legyen komor a nézése, még annak sem, akitől elvétetik a vőlegé, tehát a legdrágább. Tehát még ha gyászol is vagy ha beteg is, vagy ha szenved is, vagy ha boldogtalan is, hogy gyakorolja magát a lelki függetlenségben, Mert a hívő embernek a lelki egyensúlya független kell, hogy legyen még egy legkedvesebb személytől is. És az egészségi állapot alakulásától is. A saját élete boldogságától is. A bőjt ne legyen szomorú és levert lelki állapot, hanem örvendező és boldog áldozat áldozatvállalás. Ezért mondja Jézus, amikor bőjtölsz, tendd meg a te fejedet, és a te orcádat most meg, hogy ne az emberek lássák azt, hogy te bőjtölsz, mert ez az Istenre tartozik. Tehát, hogyha bőjtölsz, ragyogjon az arcod, a bőt az öröm szertartása, lakodalom a lélek ünnepel és lakomázik, és a test éppen azért bőjtől, hogy félre álljon az útból, megszorítja magát, elzárkózik pont azokon a hegyeken, azokon a pontokon ahol egyébként a legnagyobb lenne a kísértés. Ebből végül az is következik, hogy mindenféle bőjtnek, akár kényszerű, akár önkéntes bőjtnek, akkor van értelme, ha valamilyen célval történik. Ez a cél pedig mindig még jobban elmélyülni, az Istennel való közösségben. Még fokozottabban odafordulni az élő Isten felé. Ami ettől elválaszt, ami ebben az elmélyülésben odafordulásban akadályoz, gátol, abban kell bőjtölni. És hogyha neked a tánc az akadály, mert fölkorbásolja a véredet, akkor abban kell bejtölni. De ha a tejszínhab az akadály, mert már szenvedélyedté vált, vagy egy pohár bor, mert esetleg illúziókba, val valóságon túli illúziókba ringat, vagy talán éppen egy új aminek a költségei miatt már nem jut elég áldozat az Isten oltárára, akkor arról kell tudnod lemondani, de sohasem a lemondás a cél, hanem a megújulás az Istennel való közösségben. Az Isten bűnbocsátó kegyelmének és testet, lelket megszentelő szeretetének a még mélyebb átélése. Erre vonatkozik Jézusnak a szava, amit utolsóként olvastam fel az ígében. Ne az emberek lássák a te bőtölésedet, hanem az Isten, a te atyád, aki titkon néz, és a te atyád, aki titkon van, megfizet néked nyilván. Az emberek elől ugyan elrejtett, és nem látható, de Isten felé, belülről annál inkább odaforduló bőtölésnek mindig megvan a jutalma. A te atyád, aki titkon néz, megfizetnéket nyilván. Vagyis részesi a saját életének a gazdagságában. Amen. Istennek lépe áldjon meg tégedet az Úr és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az Ő te rajtad és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az Ő tereját és adjon te néked ami Urunk Jézus Krisztus által Amen.